Dobar dan, dobrodošli u Razvojni kod, govorimo o gospodarstvu. Ja sam Tatjana Kaštelan. Sama nama je profesor Pulskog sveučilišta Jurija Dobrile, doktor Sumitra Šarma, prije toga profesor i na Zagrebačkom sveučilištu, je kom bogate karijere, radio je istovremeno na brojnim uglednim sveučilištima diljem svijeta, primjerice samo, evo, Berkeley, Kolombija, Kyoto, mnoga druga. Dobar dan profesore, dobro nam došli. Dobar dan. Profesore, iza vas je a, povod, zašto smo ovdje jedan od povoda, je jedno vrijedno dijelo, promocija je bila na Polskom sveučilištu, riječ je o jednoj knjizi, a vi ćete nam sami reći i koja je osnovna poruka vašeg dijela. Izvolite. Gled, ova knjiga je izvan normalnih okvira ekonomije. Knjiga nosi naslov Reflections on the Philosophical Foundations of Economics, znači filozofske osnove ekonomije. Područje e, ekonomske doktrine, e, kako pojedinim sveučlištima izučavamo, nažalost e, zadnjih 100 godina otprilike je potpuno... Uh, izoliran od filozofske osnove uh, znanosti uh, ima više razloga Prva, uh, prvi i osnovni razlog je da od 22. godine kad ekonomija odnosno ekonomika postala samostalna disciplina u svim sveučilištima u svijetu uh, želja ekonomista je bila da ekonomija ne bude svrstana u e, tako zvano područje umjetnosti i društvene znano, društvene e, discipline nego da bude precizna e, znanost da bude usporediva sa prirodnim znanostima mm -hmm. pa u toj ambiciji ekonomisti pretvorili ekonomiju u čistu tehničističku znanost i e, sve instrumente e, ekonomske analize usmjerene se, usmjerene su zapravo za kvantitativnu analizu gospodarstva. A onaj je dio koji se odnosio nekad od Aristotela Platona do Adama Ismeta, to znači filozofska komponenta, prvenstveno etika, moralno ponašanje čovjeka bilo je potpuno zanemareno. Pa sad kako se meni približava kraj radne karijere, odlučio sam nešto na tom segmentu proraditi. A Odlazak iz Zagreba 2002. godine Ovaj, mi je omogućio da u jednosmirenoj atmosferi u Puli ovaj, više pažnje posvetim tom problemu i pokušao sam sastaviti određene dijelove eh, teksta koji predstavljaju ovaj, filozofske osnove ekonomske znanosti. Naravno, ovdje eh, eh, pokušaj povezivanja eh, vjere filozofije, politike ekonomije i tako dalje i naravno je e, uključena jedna e, analiza e, povijesti e, razvoja civilizacije od egipatske preko kineske, indijske i mediteranske civilizacije do danas. Tako da u čitovom radu e, je vrlo e, složeno područje e, e, je prezentirano na jedan način koje je moj vlastiti način, naravno ideje nisu sve ovaj, originalne one su već zastupljene u literaturi ja sam samo pokušao njih e, objediniti i prezentirati na vlastiti način što se tiče poruke knjige, povijek poruka, u, baš u predgovoru sam ovaj napisao za naše buduće generacije ekonomista da malo više pažnju posvete problematici moralnog, etičkog, društvenog ponašanja čovjeka i u kontekstu ekonomske aktivnosti društva. A ne da bude to tehnicička znanost u kojem silnih modela, krivulje, grafike, geometrije i, i, i da znanost postane neprihvatljiva za obične ljude. To je otprilike poruka u knjizi. Inače, profesore Šarma, ono što na primjer i mene interesira, vi, ste, a vi ćete me ispraviti prvi, odnosno jedan od prvih znanstvenika koji ste počeli na taj način u stvari proučavati i stavili ste u ovom dijelu zajedno sastavili naime ekonomiju i filozofiju, odnosno filozofiju u ekonomiji. Uh, u svijetu uh, je to uh, prepoznatljiv Cambridge, recimo, vi ste o tome svoj govorili, ispravite me naravno ako griješim, uh, kolegi naziva filozofija ekonomije, je li tako? Uh, zapravo, uh, različiti način je prezentirana ta materija u uh, nastavnim planovima, programima. Uh, nekad se to Ovaj, jer ekonomija je bila do 2022. godine u Kemriškom sveučilištu kao i Harvardu i nekim drugim sveučilištima u Sjedinim američkim državama e, u, u kompendiji e, za magistarski program e, u okviru filozofije. Mhm. E, uvijek se nekako kombinirala etika filozofija i ekonomija i isključivo financijski aspekt. Međutim, profesor Marshall sa sveučilišta u Kembridju dugo godina vodio jednu bitku sa svojim kolegama da ekonomija postane samostalna znanost. I tek 23. godine Kembrid je prvi uveo tako zvani tri -post. To je nešto slično kao naš magistarski studij iz područja ekonomije. I tada se počelo govoriti o e, ekonomskoj filozofiji i pojedinim sveučilištima taj naziv nije bio prihvatljiv pa su kazali da je to povijest ekonomske misli. A, a svakom slučaju uvijek je bio naglasak da u toj povijesti izučavaju i Aristotela i Platona i drugi grčki rimski filozofa mm -hmm. i tako je ovaj nastavni plan, program ovaj. tek negde uh, uh, 90-ih godina uh, uh, u Harvardu uh, je Uh, jedan indijac koji je kasnije dobio Nobelovu nagradu, uh, zove se Amartya Sen, uh, postao profesor ekonomske filozofije. Uh, kako je dobio Nobelovu nagradu, uh, njegov alma mater, sveučilište Cambridge u Engleskoj, ga ovaj, pozvalo da vodi tu katedru. Od tada, de facto, mnoga sveučilišta su uvele discipline pod nazivom ekonomska filozofija. I sada recimo, naravno u hrvatskim sveučilištima toga još nema, ja sam to ovaj, pokušao predložiti da u doktorskom programu na sveučilištu u Puli, da imamo jedan kurs iz ekonomske filozofije, da ipak ljudi dobiju pregled filozofskih aspekata ekonomije. Ono što nas interesira jest upravo i povezanost odnosno diktiranje u tom svjetskom globalizacijskom procesu, uh, utjecaj odnosno moć religije. Religija je poprilično moćna odnosno na koji način religija vodi svjetske sile u odlučivanju o, o, o, o budućim koracima, a one diktiraju dakle, te velike svjetske sile. Pa, mislim ako pratimo a, razvoj čovječanstva počevši od Egipćana mm -hmm. cirka 5000 godina prije do danas mi uvijek vidimo da e, vjera je e, bila osnova za razvoj čovječanstva mm -hmm. ljudi u svojim nedačama uvijek se oslanjali na e, e, vjerske osjećaje. E, Svećenici ili e, vjerski, vjerske vođe nastojali da e, pomognu e, jedne strane narodu, a druge strane e, vladarima, da bude neka vrsta simbioza između e, e, vjerskih osjećaja, e, njihove društvene aktivnosti i a politike. E, tako da vjera je uvijek bila osnova. E sad e, u, u našoj eri e, vjere su postale malo konzervativnije. Prije je bilo ovaj, e, e, više manje e, elastičnost e, pojedinim svaćanjima e, u odnosu čovjeka boga. E, e, e, e, e, nadgrobni život e, e, i ostalo. Međutim, e, kako e, religije postale sve konzervativnije, e, propagirale su e, određene aktivnosti ili ono tako eskatologija, znači više na obred se koncentriralo i e, ljudi su to neki način prihvatali uh, kao svakodnevni ovaj život ali njihova aktivnost koja je prvenstveno orijentirana prema svakodnevnom svakodnevnoj egzistenciji morala imati neke reperkusije od njihovog vjerskih osjećaja. U nekim dijelovima svijeta vjere su postale izuzetno konzervativne. Naprimjer na, recimo židovska vjera pa onda recimo neke e, dijelove kršćanstva u širom smislu pa islam a danas u ovim uvjetima kojima mi živimo e, evidentno vidimo da islam postaje izuzetno kruta e, e, vjera premda mnogi svećanici, odnosno ljudi koji se razumiju u, u vjerskim tim pitanjima se ne slažu sa tim konzervativnim načinom razmišljanja. Prema tome, vjera je uvijek vodila civilizacije i ona će dalje ostati u nekom obliku. Koji oblik to će diktirati ekonomske i druge uvjete života čovjeka? I danas se često znamo čuti kako konkretno što se tiče kršćanstva ne bih htjela nikoga niti prozati niti uvrijediti ali zanima me vaše stručno stajalište dakle mješanje religije u ekonomiju odnosno u politiku to često zamjeramo Ja mislim gledajte, d, e, e, mi ne tijeli, religija će uvijek ostati e, vrlo duboko involviran u, u svim porama života čovjeka. Mm -hmm. e, bili mi pol, politizirani ili apolitizirani? E, e, svoj vjerski osjećaje direktno i indirektno ovaj, pokušamo o, prenijeti na svaki dnevni život i na okolinu. Mm -hmm. e, e, e, ja osobno mislim da e, e, sreća je da još uvijek u nekim vjerskim e, e, vjerskim segmentima postoji ona tako dvana moralna, etička ponašanja čovjeka kao, kao temelj e, vjere. E, e, e, što više mi orijentiramo na ovaj ubrzani način tehnološkog života, nama ta komponenta e, de facto ostaje u pozadini. Da e, vjerski e, vješske vođe ne pokušavaju nametati te moralne etičke društvene vrijednosti onda ja pretpostavljam da uh, ćemo doći u jedno vrlo ozbilnoj društvenoj krizi za koju izlaz vrlo teško ćemo naći. Jer ta materialističko svaćanje života postaje toliko dominantno da moralni etički aspekti su zanemoreni. Oni moraju biti u stvari na nekim... Zapravo, c, e, e, e, moralni aspekt je zapravo e, temeljna karika društvenog života. Profesore Šarma, gdje je Hrvatska u globalizacijskom svijetu i znaju li moćne sile uopće što je Hrvatska, gdje je Hrvatska, koliko ona vrijedi? Znaju li uopće da postojimo? A gledajte, mislim... A, mislim relativno govoriđi Hrvatska je sada na političkoj ceni kao nova država. Mm -hmm. e, ja sam ovaj 15 dana prije bio u Loksaru razgledavati one stare egipčanske hramove i gdje god sam nekome rekao da dolazim iz Hrvatske e, odnosno Kroacije nisu reagirali. E, gde je to? Pa sam morao objasniti. A, bivša Jugoslavija. Još uvijek se u svijetu o, izvan evropske okvire, pa čak i školovanim krugovima, e, malo ljudi poznaju e, da smo mi samostalna država. Ali recimo kad sam rekao da dolazim iz Zagreba, odmah su ovaj znali gdje, odakle dolazim, ali naziv Hrvatska još uvijek nije sjela u široj javnosti. A što se tiče u eri globalizacije, moram priznati da mi smo mala zemlja sa 4,5 milijuna ljudi, sa vrlo mali učešćem svjetskoj razmjeni u svjetskom dohotku i e, nismo prepoznati ni po tehnologiji, ni po ovaj nekim eh, proizvodnim uspjesima. Jedino što nas ovaj eh, ja, ja mislim da je pohvalnija sada ovaj reklama koje imamo na svim svjetskim medijama Croatia Mediterranean as it was. Uh -huh ova reklama koja uh -huh. ide u svijet, ja mislim da najbolje nas prezentira, tako da u turističkom smislu Hrvatska je poznata u svim krajevima jer ljudi danas su vrlo mobilni putuju, tako da uvijek traže gdje bi išli i naravno ovaj, jedan takav ovaj imeđ dobro dole. Imali li Hrvatska šanse u proizvodnji i u uz turizam koji ste spomenuli? Čujete, to Turi, prvo reći ću turizam kao ovaj, djelatnosti vrlo je atraktivna, ali turizam je jedan ovaj, ekonomista mi je rekao kaže turizam je kao šlag na kavi. Kad vaše gospodarstvo savršeno funkcionira, onda turizam to dobro dođe. Ali samo se oslanjati na turizam kao Osnovna djelatnost za budući gospodarski rast i razvoj to je vrlo, vrlo riskantno. To je, to je jedno. Što se brodogradnje tiče, eh, brodogradnja je jedna djelatnost koja je vrlo kapitalno intenzivna djelatnost. Eh, zemlje koje su sada u 21. stoljeću postale eh, sile u proizvodnji brodova, to je Južna Koreja, Brazil i još neke druge zemlje, zapravo ulažu ogromna sredstva i privatni kapital i državne subvencije za razvoj brodogradnje i nove tehnologije. Mi smo imali odličnu brodogradnu aktivnost do 90-ih godina. Je bila je državna subvencija, ali mi smo ostvarivali velike prihode i bila je, bila je tehnologija u skladu sa tadašnjom razinom. Međutim, zadnjih 20-25 godina tehnologija zaostaje. Recimo da ovaj, mi godišnje proizvodimo vrlo mali kapacitet brodova, dok recimo Južna Koreja svaki dan tri broda postavlja proizvodi. Jel? Prema Svaki tome u konkurenciji sa svijetom mi smo u velikom raskoraku. Ne treba biti nama žao što brodogradnje industrija propada zato što prvo ovom trenutku recimo kakva je globalna krizna situacija nema potražne za brodove. Jer nema robe koja bi se transportirala. E, ja sam nedavno bio u Singapuru pa u Singaporskom zaljevu kad avionom gledate imate ogromni broj brodova koji su ovaj, parkirani i ne ima, eh, posla. nema posla. Prema tome eh, vrlo je lako zaočekivati da dugoročno nećemo imati eh, potražnju za nove brodove. Eh, drugo, eh, naša tehnologija Pro, proizvodnost rada je inferiorna a da se sjetimo negde 50. i 60. godina su propadale brodogradilišta u Engleskoj, u Švedskoj u Norveškoj i nekim drugim zemljama prema tome oni su uh, jednostavno potpuno zatvorili ali prešli su u druge aktivnosti. Vjerojatno ćemo i morati razmišljati nama neće ovaj sva brodogradilišta biti rentabilna, vjerojatno ćemo neke morati zatvoriti neke ovaj tehnološki unaprijediti i držati na minimalnoj razini. Koje bi bile naše alternativne djelatnosti? Ja ne znam, možda, možda ljudi neće se složiti, a ja uvijek sad za stare dane se vraćam jednoj osnovnoj ideji, zemlja je jedina koja može nas prehraniti. Poljoprivreda? Poljoprivreda, ribarstvo, ali mislim u modernom smislu, ne mm -hmm, ono klasičnom da, da, da. tipu, nego svi prirodni resursi zemlje mogu biti naš oslonac e, vidite sve visoko razvijene zemlje Sjedinjene američke države, Francuska pa čak i neke male zemlje koje nemaju resurse poput nizozemske su poljoprivredno odnosno na zemljenim izvorima izuzetno prodorne e, mi moramo prihvatiti činjenicu da imamo dar prirode to je zemlja to je more, to su naše rijeke. To je, prema tome sve ono što je vezano za zemlju, to treba ovaj, razvijati i e, vjerujem da nije teško današnjim uvjetima 4,5 milijuna ljudi da žive na prirodni resurs koji je nam Bog dao. Vraćamo se na temelj odnosno tak, na početak. Prof. Šarma, m, biste li nam malo prokomentirali, usporedili e, u kojoj su sada fazi odnosno stanju velike sile? Primerice Kina, Indija, Amerika, Japan. a Htjela bih i da prokomentiramo kinesku robu, odnosno preplavljenost tržišta <kuh> kinom. Gledajte, činjenica je da došlo do velikih strukturalne globalnih promjena u proizvodnji. Nekadašnje tradicionalne visoko produktivne zemlje, poput Sjedinja Američke države, Europe, mi smo dobili sada i konkurente. Ti konkurenti su iskoristili svoju šansu na više načina. Prvo, zbog jeftine radne snage, i u Brazilu, i u Indiji, i u Kini, pa čak i u Rusiji, sva proizvodnja postaje konkurentnija u odnosu na zapad. U odnosu na europsku i američku proizvodnju. Drugo, te zemlje su velike, imaju veliko vlastito tržište, pa radi podmirenje potreba vlastitog tržišta, oni imaju ogromne količine proizvoda. Jedno vrijeme ovaj postojala je teza u ekonomiji da eh, međunarodna trgovina osigurava bolji razvoj. Od trenutka kada Kina, Indija i Brazil i čak i današnja Rusija otvorila prema svijetu i slobodno počela trgovati njihov ovaj, proizvod ostao je dostupan u svim krajevima svijeta. Kina ima neke specifičnosti u proizvodni. Prvo, oni prisiljno drže svoje troškove izuzetno nisko, jer nadnice su mizerne. E, drugo, e, Kina kao veliko tržište e, otvorila je prema svijetu mogućnosti kapitalnih investicija Kina je u ovom trenutku e, zemlja koja prima najveće e, inozemne investicije sve evropske e, zemlje Francuska, Njemačka, Engleska i izvan Europe Japan i e, Sjedinjene Američke Države ulažu u sav kapital u jer Mm -hmm. Kapital ide tamo gdje je profitna stopa najveća. Momentalno u Kini ogromne su mogućnosti investiranja i profitne stope su visoke, zato sav kapital se uh, usmjerio prema Kini. Kina ima uh, izuzetno puno uh, neke resurse, uh, sirovinske resurse i oni iskorištavaju do maksimuma te mogućnosti i plasiraju svoje e, proizvode u unozemstvu. E, njihov e, politički sustav je prikladan za jedan takav e, rad da e, državnom intervencijom imaju mogućnosti stvaranja velikih viškova proizvoda jer umjetni način drže svoju potrošnju na nižu razinu i sav višak proizvoda plasira i na svjetsko tržište. Kina ima strategiju razvoja u kojem su orijentirani na industrijsku manufakturnu proizvodnju. Oni nisu za sada je sposobni da razvijaju tako gospodarstvo visoke tehnologije. Oni za tehnologiju su ovisni, oni kopiraju tehnologiju koju dobivaju iz Europe odnosno iz Amerike i nastoje proizvoditi po tim licencama. S druge strane, recimo, Indija ima sasvim jedan drugačiji pristup. Indija pokušava postati takvodvani prijatelj uh, uh, E, servisno gospodarstvo. Drugi rječima, razvoj uslužnih djelatnosti i znanosti i tehnologija je dominantni faktor tog razvoja. Na područje e, digitalne tehnologije, na informaciji, na medicinu, na ovaj, svemirska tehnologija i tako dalje. Znači, na tim područjima pokušava Indija nije ovaj, se oslonila na proizvodnju robe i e, različitih e, industrijskih proizvoda. Brazil je jedna zemlja koja, recimo, izuzetno puno ulaže sredstva u teške industrije, kao i na izvoz poljoprivrednih proizvoda jer Brazil ima vrlo prikladne uvjete za poljoprivredni razvoje. Tako da recimo imate te tri sad zemlje koje su sad pojavile kao nove e, gospodarske sile, a od ovih e, zemalja koje su tradicionalno kao vele sile bile u gospodarstvu, one već pomalo doživljavaju pad e, gospodarske aktivnosti iz više razloga prvo, na primjer, Sjedinije Američke da. države e, dugo, dugo niz godina oni zaostaju u stvaranju novih tehnoloških rešenja. Drugo, e, e, njihovi sindikati postaju kočnica u razvoju nekih industrijskih mm -hmm. djelatnosti pa se sve industrije sele negdje u drugdje. Treće, a, a, sav kapital koji je akumuliran u Sjedinama Američkim Državama ide u druge krajeve svijeta zato što su profitne stope veće. Nažalost dugo niz godina Sjedinameričke države ne vode dobru ekonomsku financijsku politiku. Zbog svih tih razloga njihovo gospodarstvo doživljava jedan jednu stagnaciju odnosno pad. Evropa je, je, kako bi se reklo, još uvijek bez obdira što imamo Europsku uniju, ali je razjedine nas. Mm -hmm. o, individualni interesi su iznad kolektivnog interesa unije. Prema tome, dolazi do pojedinačne borbe Njemačka, Francuska, Engleska ovaj, pojedinačno bore za sebe, ali ne za cijelu ovaj, integraciju. Tako da, recimo, momentalno eh, situacija u globalnom kontekstu je malo šarolika Rusija postaje ozbiljan ovaj partner u budućej konstelaciji gospodarskih snaga, jer je velika koncentracija kapitala i sirovine naročito plin, nafta plin. i drugi izvori a Rusija ima sada jednu sreću da se riješila svih balasta znači one satelitske zemlje koje su bile zavisne prije bivšem sovjetskom savezu tako da više nema on, hipoteke mm -hmm. i zato mnogo lakše može razvijati. Naravno, oni su uvijek imali i danas imaju visoku razinu znanosti i tehnologije. Tako da, na konstelaciji svijeta 21. stoljeću vjerojatno ćemo imati malo drugačije i raspored gospodarskih snaga Kina postaje sigurno druga ovom trenutku najjača, najjače gospodarstvo a Indija ovi Indici kažu do 20. godine mi ćemo biti svjetska supersila jer ove godine već je prešla u nekim a, pokazateljima a, mm -hmm. ovaj, ispred Kine tako da se može glatko dogoditi da 2020. godine budemo čuli da Indija postala ovaj, prva ili druga Uh -huh. gospodarska sila ima ogromno uh, tržište ima uh, vrlo veliki broj intelektualnog kapitala znanost, tehnologija je osnova za buduće razvoja, tako da vjerojatno u 21. stoljeću imat ćemo sasvim drugačiju podjelu gospodarskih snaga u svijetu. Ima li na svetu utjecaj je trgovanje nuklarnim naoružanjem, odnosno u sve sile vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno imaju veliku moć da sad uđemo malo u jednu pod segmentu svega toga? Letec, ja mislim da postoje ozbiljne, jer gledajte svijetu ovaj, ima dve kategorije ljudi. Zli i dobri. Ja osobno vjerujem da još uvijek 99% ljudi su dobri, a oni 1% koji su zli, njih se može kontrolirati. Svijet pokušava svim mehanizmima osigurati da ne dođe do a, a, a, do zlo upotrebe a, a, atomske energije. U današnjim uvjetima, kad tradicionalni resursi a, se crpljuju do nemogućnosti, a, alternativna rješenja će se morati naći. Ali dok mm -hmm. se drugi vidovi alternativni rješenja energije se nađu, dokle atomska energija će postati ove vrlo značajna u svijetu. Recimo Indija je sada u fazi izgradnje novi 35 atomskih centrala, 15 -ih ima, a još 35 će izgraditi do 20. godine. E sad, e, e, niti jednom indicu nije pri kraju pameti, da ta tehnologija koja je e, dostupna da upotrebi U, za destrukciju čov, čovječanstva. Da, Tako da. i vjerojatno svim mm -hmm. zemljama e, ljudi razmišljaju. A postoji uvijek opasnosti. Znate, e, lijekovi koje svaki dan uzimamo imaju, imaju dobro djelovanje, a imaju i neke ilo. negativne e, konsekvence. Tako i odprilike atomska energija. Ali vjerujem da svijet će znati s nositi. Malo ćemo se e, mikro sad ponovno locirati. Naša Hrvatska u Europskoj uniji. Koliko će nam dobra donijeti ta Europska unija? I sljedeće pitanje, jer tako nam je brzo to isturi, tih 45 minuta, ovaj, jeste Istarska županija, odnosno vaša da. ocjena Istre u Hrvatskoj. Europska unija je jedna integracija koja gaji neke ideale. Naprimjer, prava demokracija u smislu konsensusa. Mm -hmm. Zajedništvo, da ako je, recimo sad u slučaju Grčke se pokazalo, da ipak ova je postoje neko zajedništvo ako je netko u teškoj situaciji da je pomažemo i tako dalje. Znači, ideale na koje je Evropska unija zamišljena su dobri. E, postoji, e, ali to je povijesna činjenica, iz toga se ne može ovaj lišiti Europa, a to je da svak, svaki narod ili svaka nacija ima svoje osobni identitet i svoj interese. Mm -hmm. U modelu buduće, integracije Europske unije sa još proširenim kandidatima, će morati proraditi na to da nađemo model u kojem svaki sačuva svoj identitet, a da bude još uvijek ravnopravan, a ne ovaj po principu majoriteta nad bude potisnut. Prema tome to je recimo zadaća buduće Europske unije. Mislim da ovaj E, Hrvatska prirodno spada u toj integraciji. Drugo je pitanje zašto iz političkih ili nekih drugih razloga nas se de facto šikanira već e, nekoliko godina i ovaj, e, ne vidim razlog zašto ne bi mi sljedeće godine mogli postati ovaj, sve one formalne prepreke su izmišljene, one su neki način već na putu za rešavanje. Mm -hmm. e, što se tiče šta ćemo mi dobiti? Dobit ćemo e, prvo, prvom, prvom redu neku političku afirmaciju da smo članica jedne velike integracije u kojem smo ravnopravni. E, drugo, e, psihološki će to dobro doći i za gospodarstvo, jer kao članica Europske unije imat ćemo pristup evropskom, zajedničkom evropskom tržištu. A treće, mislim da i mi kao građani ćemo osjećati neke ovaj psihološke prednosti da spadamo tamo gdje i jesmo, znači u evropskim okvirima, a da li to toliko e, ekonomski isplativo da mi moramo ući znači, pod mus? Onda to treba malo ozbiljnije analizirati. Nitko, ja mislim, do sada nije pokušao staviti na papir. Šta ćemo mi financijsko-novčanom smislu dobiti, a šta? Zapravo ćemo izgubiti. E, postoji jedan veliki broj ljudi koji spadaju u takozvane euroskeptike pa onda kažu mi ćemo mnogo više izgubiti nego što ćemo dobiti. Ali to nije dovoljan argument da mi ostanemo izvan e, povijesnih događaja. Ako svi oko nas budu članica Europske unije, a mi ostanemo, onda je štetno za nas. E, mi nismo švicarska, mi nemamo e, takvo močno gospodarstvo da možemo bez unije egzistirati, kad tad mi, mi ćemo morati to prihvatiti. No? I kao zadnje, dakle, Istarska županija u Hrvatskoj i razvoj Istre, kako je vidite? Gledajte, Istarska županija, ja bih rekao let kamar kasnije priključuje u tim procesima. Zadnjih 23 godina se otvorila istarsko gospodarstvo prema svijetu. Ono što ja kao lajk vidim ovaj u mnogim segmentima Istra ima kako bi se klo komparativne prednosti i može te komparativne prednosti iskoristiti za, ovaj, za gospodarski rast i razvoj. Ja bih rekao prirodni resursi Istre je najveće blago koje Istre, Istra ima mhm. i ravno eksplotacija resursa može najviše do, ovaj, pomoći u razvoju gospodarstva Istre. Jeste li zadovoljni našim studentima? A studenti su u principu svi dobri. Ono što mene osobno koji puta smeta, to je da ovaj, naši studenti postali su sve više ono rutinski uh -huh. ovaj, da završe fakultet, da dobiju neke papire i nema pravog studiranja. Uh -huh. I mislim da u tom smislu ovaj, uh, naša bolonja je veliki neuspjeh. Jer mi smo formalno uveli bolonski proces, ali nismo temeljito uh, promišljali koji način realizirati. Ja nisam protivnik bolonskog procesa da se razumijemo, ali ja sam malo za drugačiji pristup. Uh, uh, ja bih kad bi ja imao svoj privatni fakultet onda bi ovaj uh, okrupnuo sadržaje i studente usmjerio da više čitaju i više pišu. I da se mane od uh, ovaj interneta, vikipedije i slično nego da se potaknuti na razmišljanje dakle. da, jer ja dobijem recimo, neke tekstove gdje na, na kraju kad pogledate šta je kandidat pročitao, onda piše internet taj internet, taj internet taj. tako da ne ima vlastitog razmišljanja uh -huh. ako je stavite komad papira i da kažete dajte vi napišite jednu karticu iz svoje glave, nisu u stanju napisati, to je na žalost ovaj, posljedica te bolonske reforme obrazovanja. Po meni je to izgubljena bitka. Morat ćemo no, na novo nešto izmisliti i tako. A studenti su dobri. No, mislim uvijek ovaj, svaki student ima svoj životni cilj i ostvariti. ovo stvariti. Profesore Šarma, hvala vam najljepša što ste hvala bili vam, naš gost. Hvala i nadam se da ovaj, ćemo imati prilike naročito studentima više razgovarati. Svakako hoćemo. Hvala, Hvala najljepše i vama poštovani slušatelji, do sljedeće emisije, lijep pozdrav.